Piramidă. Severă piramidă de granit, am fețe mohorâte și rigide. Un monstru care tainele și închide în cosmică tăcere încremenit. Sub soarele pustiilor toride, de vârf un fipt în infinit. Și ca un lung și glacial cuțit, străpunge luna pietrele meride. Solemn și hâd. Și rece monument, claustru templu, dur de blocuri terne, eu dorm adânc acestei lume absent. Dar dincolo de somnul ce se așterne, în greu sarcofag incandescent, străfulgeră podoabele eterne. 23. a, a 1975. Ultima poezia scriitorului.